Malacárregui, Museoa y Erratia. Radio Museo Zualacárregui. Sumalakarregi museoak eta Euskadi irratiak, elkar lanaz egindako irratsaioa. Tomaz Sumalakarregi, frantziako irautzarekin batera jaio eta aleningo karlista daniltzen. Bizi izan zen, emezortzigarren eta emeretzigarren mendeen arteko urteaietan, bere biziko aldaketan ozitu zuen Euskal Herriak. Zummaarrriirekin batera bizi ziren beste hainbat personaia eekarri nahi ditugu saio honetara, ezagunak eta ez hain ezagunak, militarrak eta politikoak baina baita medikoak eren, idazleak, lapurrak, fraileak, musikariak bertsolariak eta abar. izan ere denek osatzen dute gure historia. Biografiak binaka prestatu ditugu: pertsonaiok parean jarrita, bata bestearen osagarri hobeki azaltzen zaizkigu garai hartako argizak. Eugenio abiran eta Madrilen jaio zen mila zazpirun talaro amabian, eta Berta Nielsen mila zortzerun da iruro geita amabian. jaiotzez, baina gurasoak kipuzko zituen. Txikitan, irunen finkatu zen, amaren aldeko saba merkatari baten etxean, negozioetan eta batez ere frantsesa ikasteko. Eta inzuzen orixe ikasi zuen Baionako joan etorrietan, baina horrekin batera ere gurasen gandikia jasotako keontzentzia iraultzailea, frantziako, bueno, ba, iraultzaren ideiak eta antxe jaso zituen. Gazte-gazterik zen borroka honetan, eta beti ere, ja gazte-gazterik ezkutuko borrokan. Ze, bueno, irungo lagun gaztetxoekin eta elabentino, elkarte sekretu bat sortarez izuen, bueno, frantziako elkarte masoien antzera edo. Eta herrezkeroztik etzuen etxik. Konspiratzaile izan daiteke behar bada aproposena aproposina obekien ba, definitzeko edo abiran eta espaita erresa. Europan ibilizen, Afrikan eta Ameriketan ere bai, beti bazterrak nazten. Eta, bueno, Horixe da problema askotan ez erresa jakitea zer den egila eta zer den gezurra abiran eta garenean. Hasteko berak ere bere burua zitze egiteko eta ba gezurrak barra-barra zabaltzen zituelako. Eta bere bizimodua hola izan zen oso Nobeleskua literatura ere pasatu da eta seguraski idealizatu ere bai, baina auskalo ezotezen nobeleskoago eta bentureroago bere bizimodu benetakoa inoiz ere ezagutuko ez duguna. Juan Antonio Muñagorri Gipuzkoan, berastegin, jaiozen, milazazpireunda larrogeita malau garrenean, eta nafarroan eratsunen iltzen, milazortzireunda berrogeita bat garrenean. Erriko eskribaua zen, aita eta aiko bezala. Horretaz gain negozioak zituen leitzarango burdinolerkin, ameraun, olokiegi, urto, plazaola eta eratsungo zumarrista. Mila zorzirehun hogeita mabigarrenean, gazteiz irurttzun errepidea eraiki zenean antzi ibili zen kontratista. Erabat bizi modulula saiaz politikan parte hartu gabe, arik eta mila zorzirehun da gerrakarlista laugarren urtean zegoela, e, Gerra bukatzeko bakea eta foruak proposamena egin zuen arte. bergarako besarkadan Itundua etzegoen bere proposamenetik urrun, baina ez zuen hartan protagonismorik hartu. Gerra bukatuta bi urteetara inolako arriskurik etzegoela ustezuenean, papatean harrapatu eta fusilatu egin zuten. hausia izan da portugalgo rivaldeira bat. Horrela izan da, ematen duestu lazariko zehundirik abiranetarekin, baina egia zen erritmo hau, kuadrilien erritmoa eta beste erritmo batzu, sartu ziren portugalen, hain ba, zuzen, ba, gerra napoleonikoetan, bai soldado frantsesak batetik, eta baita inglesak ere, haien kontra, borroka eginda, ba, portugalen finkatu eta antxe bilizaren bat, eta bestearen atzetik, eta orduan zabalduziren ba, erritmo hauek, oso europarrak, Beste aldetik beraiek ere hartuta eta eraman zituzten, kortetara igo, hortik berriro herrietako plazatera jetxi, ba, gora bera hundiak izan zituen orduan herri musikak militarren eraginak usten da, hemen entzundugu banjoa, estatu batuetako tipikoa Europara ere torrizena garaionetan, orduan bueno, ba, badu zer ikusirik abiranetarekin. Abiranetai egon zen Portugalen eta beste Franzian, Inglaterran, Ameriketan ere egon zen, orduan bueno, mugimendua hauen adierazpide ederra da. Izan ere, esan dugu abiraneta hasizela irunen, baina amasei urte zituela gerra napoleonikoa azizen. Hor duan bera, gerrilari bezala azizen ja amasei urterekin, soldatu frantxesen kontra, eta azizen merino apaizarekin. Baina merino apaizau oso ultrareakzionario, zen frantxesen kontra zegoen, baina frantsesak zirelako baino gehiago, ba, liberalak zirelako. Eta uratzen abiranetaren kasua, eta azkenean, elempezinado beste gerrilari liberalago batekin aldegin zuen. Gerra bukatu zenean, orduan Espainian ezarritzen sistema absolutista bat, eta orduan gerrilari hauetako askok liberalak ba, aldegin beharri zuten, abiranetan, ariakin batera, oraindik digaztia zela, ibili zen Frantzian, Inglaterran, Ameriketara ere joan zen, Egiasen, izan ez dakigu ondo hori guztia egia den Tangerren ibil memen zen Gibraltarren Alejandrian Grezian ere bai egiasen san ara bueno joaten zen toki guztietan bazegoen zerbait puri purian zegoen nah. ez da adibidez Grezian oraintze Turkiarren kontrari borrokan independentzia lortzeko Portugalen ere gon zen eta hemen ere ba, gero Espainian ba gerrak arazo dinastiko baten aitzakiapean bazen beste gerra bat, tradizionalistena eta bueno liberalena Horrela ibilizen gure aberan eta. Ameriketan ere bai laban nanan konspiratzen eibili zen handiki jesi atera behar izan zuen korrika, New Orleans zera joan zen, New Orleans, orduan txe, zen New Orleans, ordu arte orduan txe, orduan da, bakigu luiziana, bueno, lehen dabeiziko espainiole konkistatu zutela, gero frantxese kolonizatu, azkenian mila sortzeruen damabian, ba, urte hauetan, estatu batuen menpe geratu zela, eta hori kontutan hartu gabe, jakina bertako indioak eta afrikatik eramandako esklabu beltzak. Ez gizarte osoa mugitzen ari da, mundu guztia, abiran eta honekin batera. Dena dela, bere aktuaziorik importantena edo, seguraski Mexiko koa izan zen. Mexiko ere independizatzeko bidean zegoen, eta biranetako hortxe egin zuen borroka, ez Mexiko independentziaren alde, baina ez da Espainiako kolonia defendatzeko. Nahizuen lortu, Mexiko independiente bat, baina ez ane Goberno, txotxongilo moduko bat izango zuena, Espainiako gobernoaren menpe segituko zuena. Jakina honek porrot egin zuen batez ere Espainiako gobernuare ekiliko lozebilelako eta problema oso larriak zituelako. Ideia berez ezten antzarra zen Mexiko independentzia lortu zuen azkenean, baina Mexiko ibili zen, ba bueno, horrengo 100 urteetan revoluzioetan, ez, borroketan, eta azkenean estatu batuek eta frantsesek lortuko zuten, hain zuzen, Abiran eta naizuena. Hola zen ibili zen ba Afrika, Ameriketan, Europan, eta Oietako batean Espainian ere liberale gobernura iritsi ziren oietako batean eta gobernu askuratu zuten batean abiren eta voltatu zen. Eta nola ez, hemen ere konspirazioetan ibili zen. Espainia osoan barrena ibili zen, bai Madrilen, bai Zaragozan, Bartzelonan, Kanarietan, Kartajenan, Malagan, herri guztietan bera egiten zuen. Bertako erradikalenak hartu, ze behar da gobernu liberala zela, baina liberal moderatua, ordan bertako erradikalak bildu, altxarazi eta iroltza egiteko moduan jarri matxinatu. Baina gero azkenean, ba, gobernua etorriatzetik eta errepresioa zetorren, eta abiranetak korrika ateratzen atera zen, eta atera behar izaten zuen. Badire beste batzuk esaten dutena horrela etzela, ez? Abiranetak launura egiten zuela, hain zuzen tokian tokiko erradikalenak deskubritzeko, gobernuari salatzeko eta gero gobernuak haien kontrako errepresioa egiteko. En fin, egia zinden guk ez dakigu. Juan Antonio Muñagorri, Ezen gerra karlista baino lehen sekula nabarmendu politikan. Gipuzkoako zenbait liberal moderatuen laguna bazen ere. Gerra haren burdinolek karlistentzat lan egin zuten, baina karlisten menpeko lurraldean zeudela jakinik, ezin esan gogoz ala bortxaz lagundu zuen. Mila, mila sortzireunda horreita masazpian, Gerra aurreratu tuxamartzi joala egingo du mugunagorrik bere proklama famatua. Bakea eta foruak. Artan, Euskalduenen interesak eta Don Carlosenak bereizi izi beharraz ziar duen. Haren ustez, bost inporta Euskalduenei Isabela La Carlos foruak errespetatuz gero. Bere langileekin eta desertoreekin, Carlista gehenak liberal batzuk ere baitartean, ejertzito txiki bat osatu zuen. Asmoa Karlisten menpeko herri bat hartzea zen. Nafarroan luzaide edo Gipuzkoan Getaria, baina denbora gehiena biriatun eta saran, Lapurdin, Lapurdin ematen zuten, Mugaz Bestaldean, Frantziako gobernuaren babesean. Azkenean, mila bat gizon zituen, eta irungo lastaola baserriko herriberetan finkatu ziren, bidasoa hertzean hain zuzen, horrela, behar izan ezkero, ibaia pasa eta seguruan egongo ziren. Ejertzito honen helburu nagusia etzen borroka egitea, propaganda baizik. Karlistak zatikatu eta ahultzeko. Osatzen zuten soldaduak ere etziren bakea naiz zuten idealistak, gerraren bizi modu latzas naskatutakoak baizik, etzuten bat ere gogorik borroka egiteko, baina soldata ezbazitzaien garaiz ordaintzen Lotzari gabe matxinatzen ziren eta lapurtzera dedikatzen. Azkenean, Nafarroako mugan dagoen urdazubi hartu zuten. Ez zuten borroka hondirik egin eta herrian ziren ogitamar karlistak askatu egin zituzten. goan, karlistek berdin tratatuko zituztelakoan. Argi dago asmo propagandistikoa. Agintari karlistek traidoretzat hartu zuten Muñagorri eta hondasunak konfiskatzeaz gain Andrea eta Semealabak preso hartu zituzten. Militar liberalek begiunez ikusten zuten proiektua karlistei mina egiten zien ehnean, baina senperrenak eta bi esaten zituztenaren kontra soldadu liberalak harengatik desertatzen zutenean. Militar hauek etzegiten ordea Espainiako gobernu liberalak diruz lagundu zuela Muñagorri. Sekretupean, noski, gerraren bukaera ekarriko zuelakoan. Eugenio Abiranetak lehenengo gerra Karlistan parte hartu zuen. Ez soldatu bezala hemen ere berriro ezkutuko gerran baizik. Bere helburua batez ere, Karlistak zatikatzea eta elkarren aurka jartzea zen. Eta horretarako agiri faltxuak zabalduz duen, baina kantidadia. Militar karlistek idatzeak balira bezala, elkarri gaizki esaka ari balira bezala. Haien artean, ba, bueno, ezin ez egonak eta sortarazteko. Hainzen, mardula dokumento sortau, berak sortutako bueno, gezurrezko agiri hauen... Multua. hain zen mardula, azkenean abiranetak berak simankas izena jarri zion. Simankas da Espainiako artxiborik importantenetako bak dokumentazio kantida duena ikara garripila, eta honena ere nolo solo di jazen ba horre el simankas ez aten zion bere artxibo faltsu honi. Euskarazko testu bat ere idatzi zuen, hain zuzen, Euskaldun nekazari batek ojalatero bati eskribitzen dionkarta. Eta, bueno, Euskaldun nekazaria koriaisek ziren soldau karlista gehienak, Euskal Baserritarrak, Baina horretzaz aparte baziren beste batzuk e, Karlistak, baina Don Carlosen korteko e, ingurukoak, goi, goi maiako militarrak eta eta, klaro, hauek etzuten zer ikusioen dirik ba, soldadu baserritarroiekin, ez da. Eta gainera esaten omen dute ibiltzen zirela egunea ero ba. ojala egin bagendu du ez dakizero, ojala zer ojala eta baten batek izan nomen ziren haber ojalateroak otez ziren, eta, bueno, ez dakiko egia den ez baina kontua da geraztikan, ba, halateroak esaten zaizkiola ba alako bueno, ze, goi mailakoei benetako lana egiten ezutenei. Eh. Orduan Karlisten artean baziren ztatiketak ba, batetik ba herritarrak eta bestetik besteak eta orduan ba Abiraneta saiatu zen haien artean ba ezin egonak eta xaxatzen eta ederki lortuta ere, ez alako karta batekin eta okerren ezta bakarrik karta. Ce firmatu egin firmatu bait baina fra ignazio de la bezala eta fra ignazio de la raga fraile bat zen eta segureskik lanak izango zituen gero bakarliste azalpenak emateko bera etzela kartaren egilea ezta orduan bueno, hau da bueno 1000 trikimailo bat don carlos baitzen ere saiatu zen eta batez ere lortzen ez pasuen sikiera beldurra ba, sortarazteko eskarlisten artean in fin mila, mila kalan egin zituela ja Gergatik hasi zen Muñagorri euskal politikan era bat ez ezaguna izanik. alako bakebidea usarta plazaratzean no nola, nola daiteke ez. Ba, horrexegatik hain zuzen zen pentsatzen dugu ez ezaguna zelako. diotenez bera etzen proposo egilea bozera mailea baizik. Gerra garaian junta foral izeneko taldea osatu zen baionan, Arabako Ortizde Belasko, Bizkaiko Uagon, Gipuzkoako Zabala, Bilafuertesko kontea, eta Muñagorri den laguna, eta Nafarroako bidartek osatzen zuten junta hau. Liberal moderatuak ziren, itzalaundiko familien semeak eta norbere diputazioan kargu handiak betetakoak. Haien asmoa pragmatikoa zen. Argizegoen, foruak aldatu behar zirela garai berrietara egokitu, baina ez ezitzusten inondik ere desagertarazi nahi. Madrileko gobernuak nahi dizuena. Madrileko gobernuak gerra bukatu nahi zuen eta muñagorri laguntzen ahal zuen hartan. Bestalde, foruen gaian amore ematen bazuen oposizioa oldartuko zitzaion. Orduan, azkenik, estatuaren eredu zentralista berria kolokan geratzen zen berriro ere, Dena den, muñagorrik bi diskurtso zituen. programatikoa erdaraz, e, bakea eta foruak aldarri, aldarrikatzen zituena, eta gerraren kalteak azaltzekoa, hori euskaraz, eta gainera bertsotan. Hortxe daude bertxofamatu hauek benito lertxundik kantatuak. GORRIK DIONA bere PROKLAMIA GERRAK GAITU OSKARREN URTIAN IGAS JARRIKAN MADRILKO BIDIAN zuten atzera gerra bere gerra bere onia agintari onena uskalde euskalduna izatia du bat koitzat kalte teheiro maroto justia alkate zergizorro oietatik espera Espera que tsake Carlos a gertu eskero Probincia uetan Betik Garre egiteko bait jadio Nun bait jadio gine Semiak soldaduta Gure pausua Gordoi zinguraturit Kostatik ebrora Trabahaz gaudetios hiri Bera eta korajatzen ikan frantzesa Ichinu fronteran gerrak ez dakarro Amen. Mm -hmm. Arritutzen Arritutzen Naizki Baina ezkenean gerra bokatu zen Euskal Herrian baintzat mila sortzeren eta ogeita berkarako besarkadarekin bueno, baintzatura izan zen bukaera ofiziala horrein dikera zuen pixka toki batzuetan, baina Euskal Herrian baintzat ja da zen gerra. Orduan Muñagorri o, barkatu abiran eta gere bere lanabokatu zuen Euskal Herrian eta Kataloniara abiatu zen. Antxe oraindik dikurte bete iran zuen gerrakarlistak eta orduan bono. Berriro bere eskutuko gerra eta egitera joan zen. Hain gaizkiet zuen ba orduan hemen egingo ez berriro bidali ez, bazuten ara. Arrezkerozti, bueno, ba, teorian, ba, egoera politiko eta ekonomiko eta soziala alazaiago izango da, eta biranetarren bizun modua ere bai, baina badire oraindik beste, bere zerak ez. Misterio asko dago, eta ez omen da espartero liberal progresistak eta gerra karlistera bazizuenak hil nahi izan zuela biraneta, ez omen da egila, baina esan esan da, Ez onmen da egilan gerozko liberal moderatuak ministeritza bat eskaini ziola, baina bueno, hori ere, esan, esan izan da. Muñagorri ez da agertzen bergarako besarkadan, naiz eta praktikan berak aldarrikatu zuen, ba, erabateko porrotik gabe edo irabazle eta galtzailleri gabeko gerraren amaiera eta forua gordetzeko agindua. Gero, bakean nola gauzatu zenura beste kontu bada, baina muñagorri berriro desagertua zen politikatik. Horregatik, e, zilegida pentsatzea bosera maile utxa izan zela. Ezin, seguru esan ordea, tirabira guztiauetan sekretismoa eta intosikazioan agusitu zirelako. Bakea bai, baina ez lasaitasuna, liberal moderatuek, Estatu kolpe bateen porrota zela kausa, eta muñagorri, liberal moderatu garrantzitsuenen lagunazenez, bada espada ere baionara aldegin zuen. Giroa baretu zelakoan, handikan hilabete pare batetara, etxera bueltatu, eta zumarrista burdinola bisitatzera joan. Antxe harrapatu zuen Ramon Elorrio, txapelgorrien tenienteak bere gizonekin. Etzuen ez epaitu eta ez deuz pilota soro izeneko gainean fusilatu zuten, defenditzeko inolako aukerarik gabe. Txapelgorriak Euskal Liberal voluntarioak ziren, eta Karlistek harrapatu orduko fusilatzen zituztenak, E, txapelgorriek berdin egiten zuten karlistekin, baina ez dugu ezagutzen e, kasu honetan muñagorri aurkako gorrot hori nondik zetorkion e, Txapelgorri honi, Ramon Elorri honi. Ze hain zuzen muñagorrik e, karlisten alde borrokarik eginez ez zuen eskeros eta gainera liberalek lagundu zuten ez nolapait, Ba, ez da oso normala chapelgorri e, batek bera hiltzea, baina izango zuen gorrotoren bat aurretik eta hori da gertatu hitzailona, azkenean e, gorroto txatu batengetik e, bizia galdu zuela. Abira netari buruzko bibliografia nola ez oso zabala da. Askotan gauzak ezin dira finkatu, esan zer den zer, baina idatzi bintaz, eh, asko idatzi da hori buruz ez. Eh? Zun emozioan badira liburuak eta dena dela seguraski famatuena eta urkitzen erresena izango da Pio Barojaren, bueno, bentsuagen najeo inspiratutako Memorias de un hombre de akzion. Eh, novela multzo bada, hogeita bi novela direla uste dut. Baina uste dut, Pio Baroja, pariente egiten zela nola etere abiranetarekin edo, bueno, hori egiasan ja kuriosidade bueno, bada ez, baina bueno, itzaki horrekin eta bueno, benetako ba, e, sailo oso bat egiten du. Eta honetan nola ez errealitatea eta fikzioa nasten dira. Baina egiasan abiranetaren bizitza guztia hori izan zen errealitatea eta fikzioaren asketa. Muñagorriz ere badago idatzia euskeraz zein erderaz mota gustietako iritzia jasotzen dituena bi aurkariak adiskidetzera eraman zituen bakezale idealistatik gobernu liberalaren alde ezkutuan lan egin zuen karlista traidorera denetarik esan da ari buruz baina abiranetarekin batera gehiena da omen eta huxe da neikoa gaurkoz tszteko moduko persaiia tirela uste dugu. Hurrengo aster arte. Hae izan dazue pareak bai. Hormaestegiko Zumalakarregi Museoak eta Euskadi Irtiak elkarlana egindako irratsaioa. hala carregue museoa irratia radio museo zena la